Henda Taberna Chipien festivalaren inguruan itzeiko dugu oraingoan eta honetaz hitz egiteko e, gurekin olaiz dugu bera ba iparraldeko pro elkarteko bakidea kaixo eguno nolaiz kaixo eguno aitort ba esandakoa endaiako tabernatxipien e, festivala, e, lehenengo festivala, zan dezakegu, e, ba, hostiral hontan, e, ospatuko, ospatuko da antolatu duzue. Baina e, ba, festivala edo ekimenaren inguruan itzein aurretik, ba, iparraldeko prop elkartearen inguruan e, mintzatuko gara. Izan ere, horrelako ba, ekimenak urtean zehar baitare antolatzen dituzue, eta lehenik eta ben ba, elkartea, E, ba, ezagutuko dugu, izan ere ba, musika elkarte ezberdinak empiltzen en dituen elkarte bat delako ez da. Bai, bai, e, jakiteko ere ba, antolatzen dugula iparraldeko konpilazioa urtero, gaur urtontan zortzigarren atala da. Uh -huh. Bai, zortzigarren edizioa, bai, eta hori izango da gainera esan barra dugu ba, datorren ostiralean, Bueno, ba, egingo antolatu zuen ekimen horretan, emango zuten, mesan dezakegu lehenengo urratsa bezala, ez? Bai, e, horreita nahiko garrantzitsua da, zehelen aurkezkena izango da, gure konpilazioaren aurtengo zortzigarren konpilazioaren zat. Eta... Mm -hmm. Bai, eta garrantzitsua izango da, beraz, e, bueno, ba, gutxienez, elkartzea, Gainera aurretik esperientzia bat izan zenuten aur, e, aurten ere, zanpatrik egunarekin. Bai, jakinez martxoan e, pixkat gauza berantolatu genuela zanpatrik e, gaualdiak izan zuen arrakastarekin ba, erabakidu gogeita maikan ba, pixkat antolakuntza berdina egitea uh -huh. eta ostatu guztiekin kolaboratzea ba, pixkat gaualdi berdina egiteko uh -huh. eta gure kompilazioa orkesteko. Eta... Uh -huh. Hori da, saspi ostatu izango dira guztira sasbi musika talde garrantzitsua da baita ere zentzu batean bueno, musikalki garrantzitsua da zuentzat ba, konpilazioa bera promozionatzeko, baina baita ere ba, ostatuen arteko bueno, ba, esan desakagu harreman bat eta giro bat sortzeko baita ere eh, zendaian bertan bai hori da ere pisat, elburua eta nahiko polita ere komertzio horrek ba, elkartzea gaualdi bat entzat, eta jakinez bat Hostatu ez berdinetan, ba, talde oso ezberdinak izango direla, ba musika mota ezberdinekoa, orduan hori da Milling Pot naiko polidoak. Uh -huh. bueno, konpilazioa bera egiteko eh samarra dago, ba, bueno, hor eh, musika talde ezberdinak eh, biltzen ditu sotela. Ez da izango erreza, eh, aukeraketa egitea edo, bueno, ba, musika taldeekin lan egiten do sotenean. Konpilazioaren selekzioa. Hmm, bai. Ba, selekzionatzen ditugunean iparraldeko konpilazioa, hmm, bai, bai. Aukeratzeko taldeak uh -huh. ba selektzioa egiten da pizkat jende, bai, zaga, bai, musika taldeekin, bueno, jendaren arabera iparraldeko musika taldeak izango bai. bueno, bidea. eta behin, bueno, ba, lan guzti hori eginda grabasiak eta gustien, bueno, prozesu nahiko lusei zatean. Lusei zatenda eta gero iristen da, aipatu ba, bueno, dugu, eh, pizka bat ja, kalera ateratzea eta jendea zagutzeko, ba, bueno, azken bueno, finean horrelako ekimenak ba, ba, bueno, garrantzitsuak dira. Eh, endaileko tabernatzipien e, festivala esaten dugu hostirala izango dela, zeordutan e, abiatuko da. Ba 6etan hasten da gutxi gorabera eta azken kontzertua 12etan hasten da eh uh -huh. e, kantxu ostatuan Islaia taldearekin gure konpilazioko talde batekin. Uh -huh. Orduan e, Bai, ba hortik aurrera, Arratsaldeko seietatik aurrera. Hendaiaeko, bueno, ondartza. E, ingur, ondartza gunean, eh hondartzagunean, bai. hondartzagunean eh kokatuak ditugun ba ostatu ostatuetan eh, izango da. Bai, ne, nahiko hurbil daude ostatu guztiak uh -huh. e, orduan. Bai. Aipatuko ditugu, eh, ostatuak eta baitaren musika taldeak ondo hirutzen baldin maxizu, bai, bai, bai. hasiko gara, bueno, Arratsaldeko aipatu eh, dozunen konzertua, eh, Bagufo ostatuan, estari. Bai, ez da? Bagufo ostatuan, eh, Doluker taldea, siburukoak mm -hmm. dira. Mm -hmm. Ze musika... gaztetxo batzuk. Si. Ba, pxikat, eh, rock eh, mm -hmm. rock stilolkoa. Mm -hmm. Bueno, barroke Barroque estilo hori baita entzuteko, eh aukere izango dugu, esan bezala, bajuf, eh oztatuan. Txirimirin. Txirimirin kesada taldea tarbesekoak dira eta folk estiloa mm -hmm. musika egiten dute. Mm -hmm. Gero, bueno, eh Barnut ostatuan, hori da eh Tobacco Road taldea, Gaztaizekoak dira eta nahiko country mm -hmm. estilokoak. Baia ikusten dugu, roka, folka, Countrya, hori da eta urrengoa, kipia oztatuan? E, paminondaz, uh -huh. e, pauekoak dira, eta ba, berdin ere, pixkat, uh -huh. rock, estilokoak, eta... Uh -huh. Hori, kontzertu hori, bueno, aboeko amarrakla horren gutxitan, eh? bai. izango dugu, amarte erdietan berriz, kote kafe oztatuan? Bai, Stefani dezen, da Francesc Antari bat, Hendaian uh -huh. bizi dena. Orduan hor ere bizkat ez berrina, bizkat soabeago. Bai, sobeago, bai gero lasaiago bat eta Hori da. Uh -huh. Eta Maiketan, eh Barban ostatuan Bai, eh Lune de la Chance taldea akizekoak dira. Uh -huh. Eta pop akustikoa talde horrek orkestuko digun estiloa. Mm -hmm. bueno, eta ja e, gitaroa borro biltzeko amaitzeko esan bar dugu, bueno, ostatuan gabeko 12 eta la, la ordenetan. Bai. Islaia taldea. Mhm. Mm eta Larresorokoak dira. Mm -hmm. Eta talde honen inguruan, zer esan dezakegu, orla ganietik, mu musika estil izan daiteke, barrok estiloa bask bai. Mm -hmm. Esan bar dugu, ostatu bueno, guztia hoetan, e, pintxoak Ezkeniko direla. Bai, pintxak duainik, izango dira. Ta... Bueno, hori baita ere, ma behar bada, eh? animatu dezake bai. jendea. Ba, olaiz, e, gelditzen zaiguna da jendea animatzea, eta gogoratzea berriz, hostirala hontan izango dela, beraz, e, endaiko tabernatxipien festivala. Ba gure eskualdeko bizi lagun gosteak onbidatzen ditugu, ezta? Ba, parte bai, bai. parte aurke. Tarrunetik etortzen baliak dira ere oso ere. ondo. Ongi etorriak. Ta... No, ongi etorriak. izango dira. Hori da ndaiako giroa pizteko fisikal gehiago. Uh -huh. ba, ongi olaitz. E, esker mila, benetan gure onestatik. Mi esker. Benga, agur.